Фрагменти стародавньої грецької музики виконує Петрос Табуріс. Сьогодні поговоримо про жіноче поетичне письмо. І про книгу «Перші поетеси. Кодекс давньогрецької жіночої поезії», яка вийшла друком у видавництві «Астролябія». Це унікальне видання є великим науковим проривом для України. Адже тут зібрано, упорядковано, якісно перекладено і прокоментовано майже 350 текстів. У тому числі рукописні папіруси, що зберігаються у музеях. Книга стала лауреатом 22-ї Всеукраїнської премії Книжка року 2020, а також лауреатом конкурсу Best Book Award 2020 форму видавців з формулюванням за гармонійне поєднання високої поезії з високою видавничою культурою. Додам, що і книжковий дизайн теж заслуговує відповідної премії завдяки роботі ілюстраторки Ольги Шингур і дизайнеру видання Галині Гінайло. Продовжимо за кілька секунд. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт! Сьогодні у нас на борту літературознавець, поет і перекладач Тарас Лучук. Який працював над першим повним виданням творів давньогрецьких поетес, а це не тільки переклад, але і коментарі, і передмова. Ця робота принесла Тарасові Лучуку лаври літературної премії імені Романа Гамади, Львівської обласної премії імені Михайла Вузняка і премії Кабінету міністрів України імені Максима Рильського. Пане Тарасе, вітаю вас! Вітаю в наш такий квазі-феміністичний час і мега-цензуровий час, політкоректний. Загалом, це таке бунтарство говорити, жіноча поезія. Тебе відразу назвуть білим супрематистом, расистом, сексистом і заодно ще забанять і у Фейсбуку. Але менше з тим, таке явище існує, і хоч поняття це було висноване, я так зрозумів, далеко в пізніший час, ніж античний, воно є, воно сформоване. Давайте про це поговоримо. Граще. Найперше можна поговорити про... Феномен жіночого письма. На європейському ґрунті він сформувався, врешті-решт і виник, в давній Греції. І це ще було наприкінці VII, на початку VI століття до народження Христа. Цей феномен найперше пов'язаний з іменем Сапфо. Ну і власне, Сапфо є емблемою жіночої поезії в давній Європі – Ну і відтак також і в новочасній. Але до усвідомлення е, жіночого письма як цілісного феномену е, дійшло значно пізніше. І це сталося в першому столітті до народження Христа в умовах е, так званої александрійської літератури, бо саме один е, александрійський поет, який називався Антіпатр е, Тесалонікійський, написав епіграму, яку тепер ми називаємо канон давньогрецьких поетес. І власне цей антіпатр з міста Тесалонік взорвався на іншого давньогрецького епіграматиста з догадного 3-го століття до народження Христа, який подав свою епіграму під назвою канон давніх ліриків. І цей канон давніх ліриків складався з дев'яти поетів. Ну, звісно, і що цей ліричний канон обзорувався на канон мітологічний, бо ми знаємо, що мистецтвом в, давні, в, давні, в давній греції, в давній грецькій мітології, опікувався сонячний бог Аполлон і його небесні супутниці, яких ми називаємо музами. Отже, число муз в так званій класичній олімпійській мітології охоплює дев'ять муз. Ну, хоча Гомер, найперший давньогрецький поет, знав тільки одну музу, музу натхнення. До речі, муза, воно так і значить щось музичне, співуче, але так чи інакше в класичній давній Греції цих муз було дев'ять. І тому канон давньогрецьких поетів – теж охоплює 9 імен, і е, канон давньогрецьких поетес теж охоплює е, 9 імен. Так воно е, тривало е, до кінця стародавнього світу, і всі давньогрецькі поетеси, які долучалися до е, творчості, е, тією чи іншою мірою е, взорвалися на сапфо. Тому е, давньогрецьку жіночу е, поезію ми можемо з повним правом назвати сапфічною. Хоча я старіше тут ми мусимо робити певні застереження, бо та сапфо, яка була відома вже в пізній античності чи в новочасній Європі, суттєво відрізняється від реальної історичної сапфо, яка жила як я вже згадував, наприкінці 7-го, на початку 6 століття століття Донародження Христа, на острові Лесбос, і е, там вона була жрицею, е, раніше вважали, що е, вона була жрицею Афродіти, але найновіші е, е, студії початку 21 го століття вказують, що е, Сафо е, е, вірогідніше була жрицю богині Артеміди. Ну, але однаково, чи це жриця Артеміди, чи Афродіти, але тут важливий її, власне, цей сакральний статус. Звісна річ, що в архаїчній Греції архаїчна Греція суттєво відрізнялася від класичної, так званої демократичної Греції, Грецької демократії, яка сформувалася в давніх атенах в 4-5 столітті до народження Христа, і власне з, з, з, з, з тої доби походить такий трошки незрозумілий е, образ Сабфо. Бо вже в давні Атеняни не, не могли. Е, е, коректно, як би ми тепер сказали, роз, зрозуміти феномен сакрального статусу поетеси, і вони перетворили сапфо на комедійний персонаж. І власне, оцей комедійний персонаж, який зародився в так званій середній етічній комедії, перемандрував в римську літературу, де його опрацював римський поет Овідій, і, властиво, власне, Овідій написав таку збірку фіктивних листів, які ми називаємо листами героїнь, героїди. І останній, 15-й лист – це лист, написаний Сапфо до Фаона. І, власне, римський поет Овідій зафіксував цю таку цілковито незрозумілу Модель щодо сприймання сапфу. І прикро те, що власне ця овідліянська модель перемонтувала в часи Ренесансу, ну а від Ренесансу в часи класицизму, а від класицизму і до наших днів. Але все ж таки філогія, тобто любов до слова, яка зародилася в Давній Греції, вона передбачає працю з першоджерелами. І власне ця праця з першоджерелами дозволила поглянути на багато феноменів по-новому, а серед них і на феномен давньогрецького жіночого письма. І таким чином за останні чотири з половиною століття вдалося цей канон давньогрецьких поетесів Збільшити вдвічі. Тобто, по суті, тепер ну, ми знаємо творчість не дев'ятьох давньогрецьких поетесів, це було відомо в першому столітті до нароження Христа, а творчість щонайменше вісімнадцятьох давньогрецьких поетес. Ну, оць, докладніше про те, як, як цей канон збільшився удвічі і перетворився у кодекс давньогрецької жимовчої поезії, то можна поговорити згадом. Власне, про це я теж був подумав, що канонічні дев'ять поетес, дев'ятка – це такий символізм. Якщо міряти поняттями сучасних, меломанів, музики – це хіт-парад, як правило, який робиться топ-10, топ-20, топ-40 – Артисти, які не увійшли в 20-ку або в Сороковку, не обов'язково вважаються гіршими по якості. Ми можемо сказати про те, що, власне, от якість письма поетес, які не увійшли в цей канон, в цю дев'ятку, вона, фактично, можна сказати, рівна. І те, що якась із поетес більш відома, можливо, це тільки завдяки тому, що більше її творів збереглося. Тут є один такий посутній момент, який сучасним читачам дуже важко зрозуміти. Це пов'язано з тим, що давньогрецька поезія, особливо поезія архаїчної доби, збереглася виключно у фрагментах. Ми, по суті, маємо дуже малу кількість цілісно збережених текстів. І власне, навіть традиція Збереження цих текстів доволі драматичне. Ну, це пов'язано з таким феноменом, як папіруси. Тобто переписування текстів на такому чудовому винаході стародавних світу, як папірус. І ми можемо тепер сказати, що найдавніші тексти, які ми знаємо з давньогрецької літератури, не є давнішими, ніж 3 століття до Народження Христа. Раніших текстів, тобто раніших папірусів, ніж 3 століття до Народження Христа, на жаль, не збереглося. І, ну, до речі, один із таких папірусів 3 століття до Народження Христа містить твори давньогрецької поетеси Савфо. Отже, це одна така проблема збереження текстів. Пізніше, очевидно, вже в добу пізньої античності. Папіруси, тобто тексти з папірусів, почали переписуватися в манускрипти, тобто на паркамент переноситися, це значно такий сказати міцніший матеріал і оскільки його використовували в пізній античності і в ранньому середньовіччі, то ми маємо значно більшу кількість оцих пергаментів. І ще одна особливість, навіть ці збережні пергаменти, вони існують в значною мірою в одиничних екземплярах. І якщо ми от хотіли би говорити про давньогрецьку е жіночу поезію і про її представлення в новочасному світі, то найперше, що складає на думку, це, омовляв, антологія, тобто вибір кращих зразків. На жаль, ми не можемо говорити про вибір кращих зразків, бо йдеться е про щось цілкове інше. Не про вибір, а е про збереження в цілілих фрагментів. І тому я, працюючи над корпусом, корпусом текстів давньогрецьких поетес, побачив, що насправді неможливо укласти антологію. І оце, оце видання, яке має назву Перший поетеси, називається не антологією, а кодексом, тобто не вибірник наших зірців а збір вцілілих фрагментів. І це, до речі, особливість цього видання, яке побачило світ у видавництві «Астролябія». І ще є один момент збереження текстів, це написи на монументальних спорудах. І, звичайно, ми знаємо, що можна писати на таких спорудах, Тобто, який характер таких текстів, але деякі з цих текстів є високою поезією. І, до речі, ну це так звана епіграматична дослідна, тобто тексти, написи на чомусь. І збереглися поетичні графіки на монументальній статуї давньоєгипетського фараона 18-ї в'єднасті Аменготепа III, ну, який, звісно, річ був ем, відомий більше як мітологічний Мемнон, син в раннішній зорі, е, і е, був такий в, е, від першого по третє століття вже нашої християнський ери феномен, що е, ця статуя обнаслідної трусу почала видавати якісь різні дивовижні шумові ефекти, які сприймалися за схвалений голос оцього божества в ранішньому зорі. І очевидно, через це оця середня течія Нілу перетворилася на туристичну мекку в тогочасній Римській імперії, і до цього мемно приїжджало дуже багато туристів, і деякі з них залишали свої написи. І деякі з цих написів були написані вишуканою літературною мовою по давньогрецькому і по латині. І деякі з цих поетичних е -е, е -е, е -е, графіків належать поетесам. І оці поетеси теж увійшли в кодекс давньогрецької жіночої поезії. Вони е до е по суті до початку 21 століття в українському культурному просторі цілковито були невідомі. Я можу згадати їхне ім'я. Отже, це Юлія Бальбіла, Кайкілія Требула і Дамо. Отже, три поетеси, які, епіграми яких збереглися на статуї Меммана. Ну, можна згадати ще про останню Іпотесу, яка має статично замикає собою шерех давньогрецьких потес, це візнкійська імператриця Евдокія Августа. І вона відома тим, що уклала так званий гомерокентром, тобто поему сшиту повністю з віршів і піввіршів гомерських поем Іліади і Одіссеї. І особливість полягає в тому, що ця візантійська імператриця, ця християнка, словами, буквально словами Гомера описала Євангеліє, тобто благовість про народження, життя, смерть і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Отже, так язичницький поет Гомер став провісником Христа. І, до речі, два фрагменти з цього гомеракентру на Евдокії Августе представлені в кодексі лідовно-грецької дженерно а крім того, в цьому кодексі є ще дві інші епіграми, які збереглися на реальних храмових спорудах в світу, одна з них походить з сирійського міста Гадари, а інша з території давньої Анатолії, ну а це теперішня територія Туреччини. Отже, в кодекс входять тексти, які збереглися не тільки на папірусах, не тільки на паргаментах, але й на камені. Тобто, це епіграми в прямому сенсі. Все воно зібрано під однією кодимкою. І, до речі, такий і кодекс в контексті, якщо можна так розглядати цілісної європейської культури, власне, запропоновано вперше в українському варіанті. Ми можемо побачити, що камінь і досі є найнадійнішим носієм інформації. Ні папір, ні компакт диски, очевидно, випробування часом не витримають. Саме от про Євдокію Августу мені було цікаво розмислити, що нібито у кого-у кого, а вже в імператриці, були можливості розтиражувати і зберегти свої твори, але сталося так, що саме написи на камені увійшли в історію, в тому числі. Цікава загадка пане Тарасе, щодо Евдокії Августи, там фігурує слово Індія, і ви розмішляєте про те, звідки на той час було відомо тамтешнім жителям про Індію. Ну, таких загадок, як Індія, трапляється чимало в цьому кодексі. Дійсно, ми не можемо достеменно відповісти на це питання, звідки Викія Августа могла знати про Індію. Але з іншого боку, ми знаємо все ж таки, що в стародавньому світі таке існували в нас значно міцніші контакти поміж різними географічно віддаленими країнами, ніж ми знали дотепер. Якщо ви запиталися про Індію в Евдокі августа, я згадаю теж про скитію, яка згадана в Сапфо. Отже, про ці проукраїнські землі Північного Причорногор'я, ну, ми про них знаємо від давньогрецького історіографа Геродота, який, якого ще називають батьком історії, і, власне, він у своїх історіях четверту книгу присвятив історії, власних Скитії, але це було в 5 столітті до народних хреста. Тим часом. В САПФО, яка жила два століття до Геродота, теж є згадка про якесь скитське зілля. І теж дослідники задають собі питання, звідки САПФО могла знати про скитів. І відповіді на це питання немає. І, і тут постає питання, і тут ми можемо говорити про той ефект, що е, ця е, згадка в САПФО про скитське зілля є взагалі першою згадкою про скитів в грецькому культурному просторі. Тобто, можна сказати, що е, САПФО була першою відкривачкою скитів для давніх греків, а оскільки скитія була розташована на території сучасної України, то по замовчуванню можемо сказати, що Сафо була першою відкривачкою і сучасної України для давніх речей. Отакі бувають понадчасові ціклентки. Така робота дійсно дуже важка в плані буквально детективних розслідувань текстів. Іноді стаються такі, як на мене, кумедні відкриття. Можна зараз поговорити про епіграму Анити на смерть Цикади, яка раніше вважалася півним. Так, є і такі моменти перекладацької праці. Ну, тут теж воно пов'язане напряму з текстологією, тобто з збереженням текстів. Ну, ми знаємо, що Анита – це давньогрецька епіграматистка 4 століття до народження Христа. До речі, її вважають засновницею Буклічної епіграми, ну це те, що пізніше в новочасній Європі витворило такий феномен, як, який ми називаємо пасторальною літературою. Ну і під іменем Анет, але це значить, що вона є реальною авторкою цих епіграм. Зберего 21 текст. І всі ці тексти, звісно річ, відтворені українською мовою в кодексі Давньогрецької віженовчої поезії. І от, ви згадали про її епіграму «На смерть цикади», яка раніше ніби була півнем. Ну, це пов'язано з помилкою візантійського копіїста, очевидно, 13 або 14 століття, який зробив маргінальну Нотатку про те, що ця епіграма Анити звернена до Півдня. І відтак багато перекладачів до мене, які перекладали цю епіграму українською мовою, перекладали як епіграму на смерть Півдня. Так, до речі, перекладав Іван Франко. Так переклав згодом Андрій Собоморо. Ну, треба сказати, що і, і в інших національних традиціях взорувалися на безіменного знікійського копіїста. І я тільки згадаю про одну, одну таку епіграму в перекладі англійською мовою яку подав свого часу на початку 20-го століття, якщо точніше, то у 1920 році, відомий англійський письменник Річард Олдінгтон, ну, який нам більше відомий як автор роману «Смерть героя», але він також був перекладачем до грецької епіграми і теж переклав майже повний корпус епіграм Анити. І в нього теж ця епіграма, Звернена до пташини. Тобто він не говорить, що це конкретно півень, але він говорить, що це птах. Тим часом контекст палатинської антології, в якій зверглася ця епіграма Анити, вказує на те, що насправді тут мова про крилате створіння, і явно це крилате створіння, не пташка. Бо попередні дві епіграми які явно взорувалися на Аниту, мають прямо, прямо вказівку, що мова йде про цикаду. А у порядних цієї палатинської по антології Мелеагр з Гадари, то він компонував епіграми таким чином, щоб взорвавшись на тематику епіграм. І тому в цій книзі, епіграм, які які є епітафіями, тобто написами на, надгробними, три епіграми присвячені цикаді. І одна з них, власне, є Анита. Ну, але, звісно, річ, що так, до цього висновку ми можемо таки прийти, коли так, докладно простудіюємо не тільки корпус епіграм самої анети, але і ширший контекст, тобто будемо зважати на те джерело, з якого ці епіграми були вилучені, ну, щоб потрапити в корпус текстів анети. Ну, таких, до речі, цікавинок, звісно, річ є значно більше. Наприклад, і ще можна згадати, що, от, наприклад, в 1902 році було опубліковано один папірус, який було відкрито в єгипетському місті Оксиринху. Ну, це так звані Оксиринські папіруси, і з цього Оксиринху походить значна кількість літературних текстів. І один із них є піснею прощання, автором якої є Сапфо. І перший публікатор Улліфон Вілемовець Міллендорф вважав, що тут Сапфо прощається з своєю вихованкою на ім'я Арігнота. Ну, і так, до речі, оця «Арігнота» випірнула в перших українських перекладах цієї пісні, бо про «Арігноту» говорив і Григорій Кочур, і Андрій Судомора, а тим часом в студії кінця 20-го і початку 21-го століття вказали, що насправді тут мова йде не про якусь вихованку сафона ім'я Арівнота, а «Арігнота» це є всього лиш епітет, який прикладається до е, особи жіночої статі дуже гарної зовнішності. Отже, орівнота дослідно значить істинна богиня. І е, тому е, довелося е, розпрощатися з цією орівнотою, е, бо насправді е, такої вихованки е, не було відомо ані в давній Греції, ані в Ренесансній Європі, а вона викинула тільки на короткий час 20-го століття, ну, внаслідок публікації одного папірусу з Окси. Якщо ми маємо на загал 350 фрагментарних текстів в кодексі давньогрецької жіночої поезії, то багато з них містять, власне, такі, як сказати, літературні, культурологічні цікавинки. Можна повернутися ще до Анити. Було цікаво теж, як ви вели таку детективну діяльність, наприклад, в її описовій епіграмі або ж епітафії на смерть бойового коня. Ви стверджуєте, що вона може бути написом під статуєю що була встановлена на місці загибелі бойового коня, хоча в тексті про це не згадується. Так, до речі, ми так докладно говоримо про одну давньогрецьку епіграматистку, ну і можливо не даремно, бо про неї практично нічого не знаємо, а тим часом вона є засновницею, можна сказати, епіграматичної школи в давньогрецькій у поезії 4-3 століття. І, і особливість її епіграматичних текстів полягає в тому, що дуже важко визначити жанрову приналежність цих епіграм. Бо ця епіграма, яка присвячена вбитому коневі, дійсно може бути написом на могилі цього бойового коня. Але одночасно ця епіграма може бути як фразою. Тобто словесним описом реальної скульптури, ну, кінної фігури. Можливо, це була не тільки кінна фігура, а ця, це, можливо, це була і скульптурна композиція однієї з фігур, якою був, був убитий кінь. Отже, ну, автор-упорядник по латинській антології вважав, що це епітафід, тобто напис на могилі коня. І таким чином вона збереглася як епітафід. Але одночасно вона може належати до популярних, значно пізніше, тих літературних творів, які описують твори мистецтва образотворчого. І одним із таких зірців може бути оця епіграма на смерть коня. Кількість літератури в бібліографічному показнику вражає. В основному ми бачимо англійські роботи і німецькі роботи. Чи це означає, що у цих науковців зібрано найбільше даних про цей період? І чи ви вели або будете спілкування в даний момент? з науковцями з інших країн. Ви говорите зараз про той фрагмент кодексу, який називається бібліографія. Так-так. Насправді цей ця бібліографія відображає ті тексти, з якими я працював в процесі перекладу. І це джерела різного характеру. Очевидно, це є ті ті джерела, які є, на основі яких вдалося сформувати оцей Український кодекс до донігрейської жіночої поезії. Крім того, це є так звана секундарна література, тобто пояснювання проза до складних текстологічних проблем. Крім того, в цій бібліографії, очевидно, я врахував, ну, щоб не казати всі, але всі досяжні мені джерела української філологічної науки, які тією чи іншою мірою стосувалися феномену давньогрецької літератури і давньогрецької жіночої поезії. Тобто я врахував це повною мірою. І тут треба сказати, що оцей осягнення, українське осягнення вкономену давньогрецького жіночого письма, започаткував Іван Франко на початку ХХ століття. Бо ще у 1908 році він видав у літературному одну добірку під назвою «Пісні сапфони». Це, до речі, перша студія, яку ми тепер називаємо «Ластівкою української сапфології», яка доповнена перекладною добіркою, яка охоплює 24 переклади. Згодом у 1913 році Іван Франко видав свою студію під назвою Алькай і Софо, де він подав біограми двох давніх грецьких ліриків, які творили на острові Лесбус. Один це Алькай. Ну, який довший час в українській традиції, ну, звісно, річ, під, під впливом, не буду згадувати, кого був відомий як Алкей, а Франко назвав його Алкай, А тепер, в цьому корпусі дані-грецької жіночої поезії, цей данігрецький лірик присутній під своїм сказати так автентичним, але не українізованим іменем Алкай. Ну і його старша сучасниця Сапфо. І отже, ця студія Івана Франка є першим кроком до осягнення феномену жіночого письма в давній Греції, мовою українською. Крім того, у, упродовж 1914-1915 років Іван Франко працював над вибором із, із стародавніх поетів. Ну, цей вибір сам Франко називав старим золотом, і до цього старого золота теж потрапило кілька текстів, авторками яких є там є грецькі поетеси, ну, зокрема, та Анита, а також Ерінна, Мойро. Ну, Іван Франко її називає Мойрона, ну, до речі, сапфон, Сапфо Сапфона. І е, е, теж давньогрецька епіграматистка Носіда. Отже, Івана Франко можемо е, назвати першим українським інтерпретатором бомгірецької жіночої поезії. Ну, е, о, після над, е, осягнення цього феномена в 1930-х роках працював Григорій Котвор, а в другій половині ХХ століття е, е, деякі українські взірці е, фоетично-творчості СОПФО та давньогрецьких герметистів подав Андрій Судоморо. Ну, але цілісно е, феномен давньогрецького жіночого е, письма представлений щойно у 2019 році в кодексі під назвою «Перший поетес». Ще можна поговорити про загадки і, власне, про загадки самих поетес. Наприклад, такої поетеси, як «Теосебея», якщо я правильно роблю наголос. «Теосебея». Ну, ми, ми можемо її назвати Теосебія або «Теосебея». Ну, як собі хочемо, бо можемо залишатися з давньогрецьким наголосом, а можемо так адаптувати... От, от, дещо українізувати, взоруючись на структурно подібні і, імена, які уставилися в українській традиції. Про і ТСБ. Про неї навіть є суперечності щодо того, коли вона жила і звідки вона походила. Ви теж робили певні розвідки з цього питання. Щодо ТОСБ, авторки однієї епіграми нам цілком нічого не відомо. Тобто ми не маємо жодних біографічних даних. Ну, крім цього одного е, тексту. Але відомо, що в 3 е, столітті не, від народження Христа жив такий відомий гностик і алхімік Зосів. І його духовною сестрою, або можливо про, е, рідною сестрою, була Теосибега. І е, е, власне можна е, припустити, що оця духовна сестра е, гностика і алхіміка Зосіма і е, теосибея епіграматистка це одна і та ж особа. До речі, таке припущення зроблено вперше в нашому кодексі першої поетеси. Ну, це е, теж е, е, така цікавинка. І е, з іншого боку, цю епіграму ТОСібей, і ми можемо теж розглядати як взірець так званого паралітературного письма. Тобто це той твір, який одночасно може належати до іншої сфери, а саме до сфери алхімії або магії. І в кодексі першої петеси, якщо уважний читач буде листати книжку, то може зауважити теж Одну діаграму, яка називається Золотодобуток від Клеопатри. Це взіреці, до речі, так званої зорової поезії, це є діаграма, алхімічна діаграма, як добувати з різних металів золото. Ну, відомо, що в стародавньому світі існував такий трактат, який був підписаний іменем єгипетської цариці Клеопатри, але, звісно, річ, що це не ця відома Клеопатра-цариця, а це Клеопатра-алхіміка. І з усього її трактату збереглася тільки одна діаграма. І я цю діаграму інтерпретую як зорову поезію. В кодексі відтворено грецький оригінал, наскільки це малюночок, але я запропонував так званий інтерпретаційний переклад. Тобто я подав дослівний переклад тих текстів, які в писані цей і відповідно чинно поєднав їх в якесь єдине смислове ціле. Ну, Звісно, річ, що цей сюжет, можна, цей сюжет про золото добуток Охлепатри можна вважати фрагментом історії, поезії і Магії. Ну, бо алхімія взагалі-то це шукання філософського каменя, першу причину всіх речей, ну, а оскільки в такому суспільстві, яке пізніше перетворилося на суспільство споживання, все зводилося до золота, то значить і філософський камінь був призначений до перетворення всіх металів, всієї субстанції в золото. Ну, так що є і такі тексти в цьому кодексі. Якщо читач надумає поекспериментувати з видобутком золота, то, власне, можна спробувати і в такий спосіб почитати цю книгу. Хочеться ще поговорити про те, як і скільки використовується душевних і фізичних сил при такій роботі, пане Тарасе. Ви коли закінчили і здали роботу, ви говорили собі, що ну, все, я там рік не буду братися взагалі ні за які переклади і ні за які роботи, тому що це забрало купу сил і купу емоцій. Праця над першим потесними – це lifelong process. Тобто це процес, який триває довгі роки. Ну, взагалі, то перший перекладний текст, ще дотований травнем 1986 року, то ви можете просто собі уявити, Скільки тривала праця над цим кодексом? Якби був, скажімо, якийсь такий проект, який треба було б подати під назвою, так, подати українською мовою антологію давньогрецької жіночої поезії, то це, звісно, річ неможливо зробити. Це просто поет-перекладач працює з улюбленими текстами під настрій, працює протягом довгих років, десятиліть. Ну, і в догідну хвилю трапляється так, що оця праця знайде свого вдячного видавця і тоді, ясно, можна останні роки попрацювати інтенсивніше, тобто вже бачачи всю цілість, подумати над тими текстами, які необхідно додати, щоб була цілісна картина. І тут не можна так говорити, що оце одне закінчено, бо очевидно, що над першими квитесами годі було працювати, так, ну, умовно кажучи, як це ну, і працюють перекладачі романів. От має замовлення на роман, цей роман я перекладу за два місяці, потім місяць собі відпочину і візьмуся за переклад нового романа. Тобто, мовляв, один піріжок зліпив, відплав його і буду ходити інший. Переклад поезії ціл цілковито, очевидно, відрізняється від такого типу перекладацького ремесла. Отже, все-таки переклад поезії, на мою думку, це творчість, яку неможливо Втиснути в якісь хронологічні рамки, в якісь терміни. Тобто, це, це так само, як би сказати ну, наприклад, Лінії Костенко, що вона мала би написати свій роман Морося Чурай, ну, там, скажімо, за два місяці, або до якогось терміну. Ну, це ж речі по суті неможливі, а зрештою і не потрібні. Отак і в цьому випадку з кодексом першої поетеси. Отже, ну, якщо так сказати, що ну, праця над цим кодексом тривала понад 30 років. Назвіть мені іншого перекладача, який стільки часу буде посвячувати одному сюжету. Чи ми можемо сказати, що ця праця для вас триває і досі? Адже, як ви говорите, що це динамічна книга, тексти – Ще з'являються, чи ви відслідковуєте ці події, чи, можливо, десь з'явився, відновився новий текст? З часу появи Кодексу першої поетеси ще не було опубліковано жодного сенсаційного поетичного тексту, написаного дармі грецькою мовою. Ну, але в цей кодекс? Увійшли ті тексти, які вперше були опубліковані у 2014 році. Але ці тексти, ясний річ, були написані ще на початку VI століття до народження Христа. Очевидно, вони були відомі в Олександрівську добу, тобто в 3-2 столітті до народження Христа. На довгий час потім вони зникли з поля зору європейської культури, але Публікація папірусу відродила до життя ще два нові тексти САПФО, які були опубліковані у 2014 році. Ну, перед тим була така текстологічна, папіологічна сенсація, опублікована у 2004 році. Перед тим були публікації 1950-х років, це так звані Беликійські вірші, які відкрили нам ще одну давньогрецьку поетесу Корінну, ну, про яку було відомо, що це поетеса рівня Сафо, але е, з її творчості було відомо тільки окремі фрагменти. І публікації 1956 року принесли най, найбільший обсягом поетичні тексти давньогрецьких поетес. Це е, Три перекази Сафо, три перекази корінни, і ці перекази теж присутні в Кодексі Даніграйської жіночої поезії. Ну, це я, звісно річ, після публікації перших поетес, не розпрощався з у Даній Греції. Бо я і далі розмовляю з ними тільки, очевидно, в, в зміненій формі. Тобто не у формі м, м, поетичного перекладу, а у формі м, м, наукових статей. Ну, я писав ці статті, які присутні і в бібліографії, в кодексі першої поетесни, а і м, працюю над цими сюжетами і далі. Життя літератури і осягнення давньогрецької жіночої поезії в українському контексті триває. Дякую за бесіду. Ми спілкувалися з Тарасом Лучуком, упорядником, перекладачем, автором передмови й коментарів до видання «Перші поетеси. Кодекс давньогрецької жіночої поезії». Книга вийшла друком у видавництві «Астролябія». Можемо сказати «До зустрічі за тиждень». Адже в нас попереду розмова про вашу нову роботу. Повне зібрання поезій Гая Валерія Катулла. Байдики, поеми, елегії та епіграми. До зустрічі за тиждень!